idegenség, elveszettség, elhagyatottság. Talán ezek jellemzik legjobban Ménes Attila író prózáit. Legyen az Juli és Magda története, valamikor a Kádárkor 70-es vagy az egy délután után látszólag szerelmi története. Mert hogyan alakul a fiatal srác élet, aki elhagyja a szülői házat? Zárójel. Ménes 20 évesen hagyta el, s jött fel Tánkalandvágyból és Debrecenből. De biztos, hogy az ő számára fontos, hogy utána menjen az írótárs Tarsándor történetének. Ezt Vihari című darabját a közelmúltban mutatta be a Katona József Színház. A mai adás vendége Ménes Attila író. Tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Még egyszer jó estét kívánok, és akkor először beszélgessünk a Bihariról. Tar meghalt 2005-ben, te megírtad ezt a uh, Bihari művedett művedet 2012-13-ban, és uh, mennyi volt az a személyes érintettség, ami miatt az írótársnak szólt, a Debrecennek szólt, a személyes kapcsolatnak szólt, hiszen minden benne volt, és minek köszönhető, vagy miért történt meg, hogy csak egy ekkor idő eltartással meg a mű? Uh -huh. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és valóban mindez, amit mondtál, az benne van. Tehát a debreceniség, a barátság, az, hogy, hogy hiszek és bízok egy emberben, nagyon tisztelem és emberre is nagyon szeretem, és aztán kiderül róla valami egészen kivételesen szörnyű és aljas dolog, hogyan élte az életét valójában párhuzamos két, két párhuzamos egyenes volt az élete. Az egyik a látható a másik a láthatatlan és titkos. Alapvetően engem tulajdonképpen a, a barátság elárulása érdekelt ebben az egész ügyben, meg annak a annak a ténynek a felfoghatatlansága, hogy egy ember, emberi jelenére kettős lehet. Tehát egy gyakorlatilag. Mint, mint, a, mint a bántamazott gyerekeknél az ősbizalom elvesztése a szülőben. A, a, ez következett be velem csak hát így felnőtt, felnőtt korban, és nem gyerekkoromban. Hát ezután így nehéz megbízni akárkiben, hogyha ennyire ártatlan, tiszta szemű, közvetlen, szeretetteljes, és végtelenül tehetséges, nagyszerű íróról és barátról kiderül az, ami kiderült róla hogy a legközelebbi barátait és segítőit árulta be meglehetősen, meglehetősen brutális, szörnyű, erkösselem módon. Ennek a, ennek a dolognak a, a feldolgozása, ez, ez ezzel a... Írásommal próbáltam meg, és de nem jutottam sokkal közelebb a megoldáshoz, hogy ez ezt hogyan lehetséges. megoldani. hogy a Máté Gábor egy nagyon fontos mondatot mond valahol, hogy azt mondja, hogy kötelességenek tartja, mármint te, a számára mély is feldolgozhatatlant feldolgozni. Igen. És azt gondolom, hogy ő ezt nagyon érzékelhette, amikor színre vitte ezt a sufniban, hogy mennyire feldolgozhatatlan, mennyire éreztetek kötelességednek. Tehát ez tényleg kötelesség volt, vagy egy. Nem jó szó a kötelesség, mert nekem nincsenek kötelességeim, mert én egy. Szabad és független magyar író vagyok, és azt csinálok, amit akarok. Egész életemben át ezt, ezt szeretném csinálni, és bármi izgat és érdekel és felgyújtja a képzeletemet, azt én, azt én mindig megpróbálom majd megcsinálni. Ez is egy ilyen dolog volt. Bár mondhatnám azt is, hogy a kérdésedben foglalt állításnak is van igazságtartalma, mert miután én tulajdonképpen egy ilyen apafigurának láttam őt, mert az én saját apám nem érdemű meg ezt a nevet különböző okokból kifolyólag. Hát egy ilyen írói apafigura, barát, nagyon közeli rokonnak érezhető ember, és miután ő nem tette meg azt, ami neki lett volna a kötelessége, ezt meg én nem nekem. De időnként előfordul olyasmi, hogy az apák bűneiért a, a fiúk bűnhődnek, vagy a fiúknak kell jótálni azért, amit az apák elkövettek. Tehát e, ilyen formában még végül is azt is mondhatom, hogy kötelességemnek éreztem, hogy ezt megcsináljam. De tulajdonképpen nem, nem volt ez nekem kötelességem. Egyébként meg azért telt el... Körülbelül... Indulatok vannak benned. Hát hogyna? Maradnak is. Igen. De éppen azért vannak az indulataim, és nem tudok megbékelni ezzel az egésszel mert hogy nem tudom feldolgozni, és nem tudom megérteni. Én tehát írhatok én akármitat Gyorsan még azt arra, arra, arra az előbbi kérdésedről, hogy miért telt el 2005-től a halálától 2013-ig annyi idő, amíg én ezt megcsináltam, És alapvetően azért, mert amikor, amikor bekövetkezett először is a lebukás 1999-ben a frankfurti könyvásár idején, amikor ő európai nívójú és európai elismertségű íróvá válhatott volna, ez akkor robbant ki, és aztán pedig következett a, a hat éves haldoklás a legszörnyűbb módon, több, több szörnyű és brutális öngyilkossági kísérlettel, pszichiátriáról való kibemászkálással, súlyos alkoholizmussal, amit egyébként ő módon megvetett, és a jelentéseiben, ezt külön kiemelte, még az ügynöki jelentéseiben a, a szolgálat részére, ö, gúnyolódva szinte, hogy ez vagy az az ember, ez milyen borzasztó alkoholista, és hogy. Tehát ő ezért ezt nagyon elítéli. Hát aztán ő ezt a saját életében is kipróbálta, méghozzá úgy, hogy a legkeményebb pszichiátriai drogokkal tömték, és gyakorlatilag szinte megszűnt embernek lenni. Bocsánat, térjünk majd itt vissza, hogy okay. picit megszakítalak zenével, és a King crimson tól fogunk hallgatni egy számot. Oké. Okay. by the sun, I walk road. Horizons change. The tournaments begun. The purple piper plays his tune. The choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march. The crack brass bells will ring. To summon back the fire witch to the court of the crimson. Mines Attilával beszélgetünk tovább, és még egy kicsit maradnék magánál az előadásnál, illetve a te ami számomra többek között azért érdekes, mert, hogy, hogy mondtam, meg halt 2005-ben, és nem csak te vetted elő a történetet, hanem elővette Keresztúri Tibor is, és abból is lett egy színpadi változat. Horváth Csaba csinálta meg a Te Országot című előadást. Igen. Szintén idei bemutató, és kérdezem, és itt jön össze a debreceniség, hogy Keresztúrinak is kevésebb indulattal beszél ugyanerről az ügyről, hogy ez az, ami miatt nektek mégiscsak egyfajta kötelezettség, vagy a tar lett fontossá, vagy az történetek. Tehát mi az oka annak, hogy ennyire mégiscsak összeérnek a szálak. Annyira összeérnek, hogy még egy regényi született a témába, Vánz Zoltán Andrásnak a Keserűhajó a címét. Én, én nem tudom... A káosz elmélet nevű érdekes és elvont matematikai elmélet beszél a szinkronicitásról, teljesen véletlen. Ez olyan dolog, hogy, hogy háttérrádiózzol, vagy háttér tévézzel, és közben olvasol egy könyvet, és ugyanaz a mondat hangzik el a rádióban, mint ami, tehát ez, ez a véletlen műve. Nincs -e semmiféle aktu külön aktualitása most, hogy ez pont, ezek a dolgok pont most születtek, ez teljes mértékben a véletlen, de egyébként pedig annyira azért nem véletlen, mert hogy a dolog aktualitása folyamatos. És folyamatos a rendszerváltás óta, és... A az... Tarsándor történet, vagy az ügynök történetek, hiszen akkor eszembe jut az is, hogy Forgács András most jelentette így, így. meg a saját meg szülei Eszterházi történetét, meg. Eszterházi az visszanyúlik, tehát ha nem is sok az a mű, ami foglalkozik, de mégis van piszkálja az emberek fantáziáját, meg az enyémet is. Én nagyon elszomorodtam, amikor a Magyar Nemzetben olvastam Tamás Gáspár Miklósnak a megnyilvánulását, ennek a darabnak a kapcsán. Ő azt mondta, hogy szellemi tunyaság most már ezzel foglalkozni, és ezzel semmit nem lehet kezdeni. Én meg azt hiszem, hogy nincs igazatégémnek, pedig nagyon tisztelem a munkásságát. És azt gondolom, hogy hogy miután ez az ország és ennek az országnak a politikai vezetése rendkívül sunyi módon és érthetetlen módon, illetve tulajdonképpen nagyon gyanús módon, ezt az, egészet, ezt az egész bilit nem borította ki, ezért ez egy ilyen bennünk folyamatosan keringő méreg, és mindig előjönnek majd újabb nevek, kiderül kormánytagokról, kiderül értelmiségiekről, olyan emberek, akik fontosak valami a társadalom számára, hogy na hát ők is azok voltak, és ez, ennek soha nem lesz vége. Úgyhogy bár nagyon sokan mondják azt, hogy miután rengeteg ö, ö, ügynök akta eltűnt, tehát nem lenne reális már most borítani a bilit, és én, ö, mint le, leges-leges leghangsősabban magánember, én meg azt gondolom, hogy de, tehát hogy meg kéne csinálni tegnap ezt az egész borítást, és akkor ezt az üszkös, gennyes, vérző, guztustalan sebet ezt valahogy kiégetni a társadalomból, Ö, egyre többen mondják azt, hogy nem lehet megcsinálni. Én szerintem meg, meg lehetne csinálni. Sok időt el, de egy picit még visszavinnélek a darabhoz, uh -huh. hogy mennyire az jelenik meg, vagy így képzelted el az előadást, hiszen a Sándorban a főszereplőben, nagyon-nagyon sok minden keveredik. Benne van a Tar Sándori de szerintem nagyon sok mindenem a te életedből is van, az egész korszakból van. Tehát, hogy így de meg színpadra, vagy egy picit más lett az előadás, mint ami a te drámád volt? Uh -huh, nem vagyok színházi ember, nem álmodtam meg sehogy sem színpadra, hanem én nekem a fejemben pörgött, pörögtek jelenetek, és azokat így nagyon könnyű volt leírni, tehát ez nagyon-nagyon... Egyszerűnek és könnyűnek éreztem ezt a feladatot mindamellett, hogy azért súlyosnak is, tehát meg fontosnak is, meg benne van a, a tragikum és a drámaiság. Nem tudom, hát láttam, a, láttam embereket mozogni így a, a képzeletemben, akik így és úgy és amúgy beszélnek ezt és azt, is amazt mondanak és egymásra, és így is úgy és amúgy viselkednek egymással. De... A, az, hogy, az, hogy ez, ez majd a színpadon hogy fog kinézni, én ezt nem, nem tudtam előre, és nem voltak elvárásaim. Úgyhogy szerintem ez így jó, ahogy a, a Máté Gábor direktor megcsinálták. Jobb, jobban szerintem ezt nem lehetett volna megcsinálni. Rengeteget dolgoztak rajta egyébként. És akkor hallgassunk egy kis Pink Floydot Plink... Pink Floyd És nem fogom tudni mondani Pink Floydot akkor továbbra is Mines Attilával beszélgetünk. Egy picit most már a Tarsándortól látszólag ellépvedett gyakorlatban nem, ha már említettem az Egy Tél Után című ö, regényedet. Nagyon sok tekintetben összekapcsolódik a Tarsándorral, hiszen valahogy mindig ugyanazokat a témákat vagy ugyanazokat a problémákat feszegetett, tehát ez az alkoholizmus, az ellentétek, egyfajta szubkultúra, egyfajta mélység, ami, mint egy előképében már megjelent volna a tar, de nem tudom, hogy mennyire. Én nem tudom, hogy ez így van-e, de ez, ez a, te, a te érzésed azzal a regényel kapcsolatban. Uh, tulajdonképpen most de egy... hogy a... egy hogy egyfajta örökség. Akár az alkoholizmus, akár a besúgás, akár az antiszemitizmus. A drogozás. Uh -huh. Persze, hát ezek állandó problémák, amikkel foglalkozom. Tehát... Uh... A, a etnicizmus, antiszemitizmus, az, hát meg jó néhány ilyen probléma, de itt abban a könyvben így alapvetően arról van szó, hogy egy fiú elveszít egy lányt, és megpróbálja visszaszerezni, és aztán a végén nem teljesen egyértelműen derül, derül ki, hogy vissza tudja szerezni vagy nem tudja visszaszerezni. Az a könyv inkább a szerelemről és a drogozásról szól, a szerelem elvesztéséről, és hát, hogy mi van akkor, tehát az első pánik pánikoló pillanatokban, amikor az ember valamit elveszít, nem feltétlenül csak a szerelmet, de valami tárgyvesztés következik be az, az életében, nálam vo, volt ilyen, tehát én az édesanyámot vesztettem el, és tudom, hogy milyen a veszteség ami pótolhatatlan. Tehát a pótolhatatlan veszteség. Bár azt gondolom, hogy az antiszemitizmus, mint olyan nagyon fontos, hogy megjelenik ebben a könyvben, és ezen az ágon a hajnócihoz köthető, tehát a halálkíró alfakolt ugyan ugyanezt a témát. Tehát, hogy, hogy mégiscsak vannak közös pontok, mint hogy az alkoholizmus a tarhoz kötődik nálad. Igen. De a magyar írók isznak, tehát túlnyomó többségben még hozzá kegyetlenül a Hajnócinak örülök, hogy említed, mert szintén nagymesterem volt ő, sajnos személyesen nem ismerhettem, mert akkor még Debrecenben éltem. Hát az ő egész munkássága, tulajdonképpen az alkohol való viaskodás, az alkohol gyönyörűsége, fantasztikusan jó hatása, és borzalmas romboló hatása egyben. Ugyanez a feldolgozhatatlan örökség az antiszemitizmus öröksége? Hát, feldolgozhatatlan. Az antiszemitizmus örökség azért feldolgozhatatlan, mert például én... Mármint hanem... hajnócinál mondom. Igen, igen, igen, igen. De hát ja, igen van egy ilyen zsidó kislány, akivel megismerkedik a strandon, és akkor a kislány azt szeretné, hogy ő se ne ígyon, se ne dohányozzon, ezért aztán elmegy lángosért, és elszív egy cigarettát, és hogy ezt ne lehessen érezni, megiszik rá egy sört, és hogy a sört ne érezni, elszív rá egy cigarettát, hogy azt ne lehessen, és így tovább, és így a tovább. Van tovább. <gül> és hát a az alkoholba halt bele, tehát elég brutálisan végigélte azt, amiről írt. Tehát tudta, hogy miről ír, az, az pedig rendkívül fontos, hogy egy író ismerje azt a témát, amiről ír, és ő ezt elég milyen ismerte. De akkor rögtön visszadobom a labdát, hogy nagyon fontos, hogy az ember ismerje azt, amiről ír, hiszen neked ugyanez az örökséged megvan, amikről írt, azt nagyon méről hozod, akár ebben a is regényedben az apa figurát, az Igen. apa gyűlölet figurát, Igen. akár a, azt a mélységet, akár ezeket az ellentéteket, tehát azt gondolom, hogy a szövet mégiscsak nagyon hasonló. Egyébként nem feltétlenül kell őnél az elemeket keresni nem. abban, mm -hmm. amit csinálok, de azért minden esetre Ö, az előbb is már említettem, hogy ö, ö, rendkívül problematikus volt a viszonyom az, az apámmal. Tehát az, hogy apagyűrület, az nekem igen, az megvan, tehát az, az, azt, azt én értem és, és ismerem. Azon kül pedig ö, a, ha már ennyire most belemegyek. Tehát az apai, a családom apaiága az ö, ö, sajnos, ö, hát hogy mondjam, eléggé kulturálatlan módon áll hozzá eh ehhez a zsidó kérdéshez például. Tehát én gyerekkoromban azért hallgattam ilyen szövegeket, úgyhogy ebből kikeveredni és e e ezen felül kerekedni az is, hát tulajdonképpen egy folyamat volt nálam. És akkor jöjjön egy furcsa párosítás, nagy és a Hamlet. <laughs> Igen. We are boys, we men are good, that they have Adlóként már ezzel, és ezzel a viszonyalat legyen nem semmit nem nem tehet. nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem küldetésem. nem nem nem nem kevés, De nem csaphatom be csak azért tezem, hogy ezzel a nem nem nem csak nem nem nem nem nem nem nem nem nem a betces a gyengép, Minden mindenütt is állom kell! Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, te bírom még! Kizigan még él a remény! Minden mindenütt is álljon! Ajgéjen a király! Kira, kira! Kira! Kira! Kira! Kira! Bár van lett édes halála emléke még új, úgy illeni, hogy gázba hordjuk szívünket, de annyiban már a természetem, győzött az ész, hogy mi bölcs fájdalommal síratjuk őt. I'm Stop it. visszakapcsolódva, hogy bár ezeket a témákat földolgozták, de még annyira. Tehát valahogy a mainstream a főáram nem foglalkozik ezekkel a művekkel, és minthogyha maradna rátok írókra. Tehát, hogy miért rátok marad, hogyha ez így értető a kérdés? Hát érthető, de az, az, az hogy az íróknak mindig volt egy ilyen váltás szerepe a romantikát, a romantika kora óta. Én ebben, hát ez most már nincs. De azért mégis, tehát bizonyos társadalmi kérdések, pláne hogyha tragikus dolgokról van szó, és feldolgozatlanok, az zíró embereknek a lelkében is feldolgozatlan, és ha más nem foglalkozik ezzel, és ahogy mondtad, a, mainstream, a politikai mainstream pedig rendkívül súnyi és gyanús módon kerüli mint macska forrókását, ezeket a kérdéseket. Bár itt én most inkább az írókra, meg az irodalomra gondolkoztam, hogy ezeket a legnehezebb kérdéseket még se tudja a főáram Már Mármint az irodalom főáram, uh -huh. szerintem foglalkozik ezzel. Hát éppen beszéltük a néhány perccel ezelőtt, uh -huh. hogy azért több író is ennek így nekiugrott, és valamiért most tett volt ez a, ez a csomósodása ennek a tarsztori kapcsán, meg egyáltalán az ügynökügyek kapcsán. Amit, amit mondom, tehát én véletlennek tartok, mert ez így nem az időben egyenletesen elosztva jöttek létre ezek az anyagok, hanem most így hirtelen tényleg így, így egy kupacba jött minden, megmagyarázhatatlan módon. Nem tudok én, én se rá magyarázatot adni, én ezt a darabot 12-ben vagy 13 ban írtam már pontosan nem tudom, akkor még nem sok minden volt ezzel kapcsolatban, de, de valahogy mások agyában is ez így, Tényleg számomra megmagyarázhatatlan. Hogy egy éleset vál, csak a nagyferónak azért is örülök, mert hogy egyfajta hippigenerációnak lehetsz az utolsó tagja, és hogy maga, hogy írsz, hogy alkotsz, az is nagyon izgalmas, temetőbe jársz ki. Tehát ez egész léted valahogy kapcsolódik ehhez a, mondjuk a nagyferói zenéhez. Hát abszolút, hát én tényleg az a korosztály vagyok, ez a nem generáció, az én egy generációval későbbi vagyok, azt úgy hívták, hogy csöves, hát csövi. Tulajdonképpen folytatás, de hát ezt a, a mi folytatásunk, meg aztán a punk volt, meg az új hullám, meg minden, amíg egyetlen a rockzenének volt valamiféle ideológiai töltete. Egyébként nem temetőnek mondanám, csak egy picit helyesbitelek, mert én úgy szoktam ezt mondani, hogy Európa második legnagyobb szecessziós szoborparkja, nem, nem szenvedek tehát ahol én dolgozom, ott egyébként Munkácsi Krúdi és Csontvári, Tivada, Csontvári Kocka Tivada, jó, hát Nem Tivada. rossz társaság. Nem rossz társaság, és ráadásul jó messze van a, a bejárattól, tehát ott már inkább fácánok sétálnak és sündisznók, mint emberek és tehát ezt csak gyorsan zárójában helyesítettem, hogy, hogy ne temetőzzünk itt. Hát meg még annyi a, a Nagy Feróról, és a, és a többi azokról a zenékről még eddig voltak, és amik majd még ezután lesznek alhatóak, hogy a zenében általában a, a tragikum, vagy a drámaiság fog meg az, meg az energiatartalom, azon kívül pedig ha valami olyasmit érzek, egy, egy akár klasszikus, akár modern zenében, hogy az ábrázol valamiféle rendet, ami, ami szilánkjaira hullik, bekövetkezik egy káosz, és a káoszból való kiút keresés. Ez, ez itt a nagyfilonál is nagyon, nagyon jól uh, kitapintható, meg a, meg a, majd ezután következik. Például lesz majd hajn, és uh, az, az, az különlegesen érdekes és értékezene számomra, mert uh, az, az a, tehát a, a, a, a, a föld alá zuhanástól, egy szakadékban zuhanástól a folyamatos kimászási kísérletektől. Nem akarok előre szárni elnézést. Akkor meg azért hagy kapcsoljak <gül> oda vissza, nem kapcsolok sehova vissza, mert jön a zene, de ezt majd még vissza szeretném hozni. Illetve majd a felolvasás és akkor jöjjön a felolvasás először. Hoztál nekünk egy születendő regény részletet, de majd beszélünk. Hát én előtte azért elmondanék egy három mondatot, vagy két, két és fél három mondatot, mert egy regényt ö, bemutatni másfél oldal szövegből szinte lehetetlen semmit se lehet látni, azért, mint amikor a vakok fogdossák az elefántot, hogy ez egy, vagy, mint egy az lábát fogja, szállít, ismerjük a viccet. Csak egy szeretnék elmondani, hogy ez a regény is egy ilyen széthullásról szól, és ö, a műfajára nézve antiutópia körülbelül ö, a 2000-es évek, 2100-es évek környékén teszem azt, amikor egyébként a leghatározottabban a jelenkori politikai státuszkóra gondolva, és ezt extrapolálva is meghosszabbít, hogy mit tesznek ezzel az országgal a vezetői, és hogy mindez hol fog vezetni. Na most, amikor ez a sztori játszódik, az, az, az körülbelül a, a magyar lakosságnak a, az életszínvonala, életnívója visszazuhan a kb. a 18. században megélthez. Felértékelődnek bizonyos erőforrások, mint a föld, a víz és a női test. A társadalom alapja a prostitúció, mert a gazdaság a gazdaság működésének az alapja a prostitúció. Minden nő aki föltött kellene az ágyból és nem annyira beteg és ráadásul egy másik szövetségi rendszerhez tartozunk már egy dél-kelet-európaihoz. Az ország megszállás alatt van román, bolgár, görög, török és albán katonai csapatok tartózkodnak az ország területén. És a főhős egy, egy fiú, aki a saját anyát prostituálja, viszi eladni. És innen, innen jön a, a részlet. A fiú a kúthoz lépett, vizeteresztett jól teleítta magát, aztán angolosan ott hagyta a különös megrendelőket. Nyakából lógó erszényében ott csörgött a pénz, kedve támadt költéne egy keveset. Éhes nem volt, szomjas sem, viszont útközben egy bodegára lett figyelmes, amelyelőtt egy torzombor szakálú, loboncos hajú, szövetséges baka ült. A haját igazgattatta egy borbéjjal aki dúzott vörös monoklit viselt a szeme körül. Kenyér arra tippelt, hogy nemrég kaphatta a pofont, talán egy elégedetlen kliensétől a duzanat akkora volt, hogy a fodrás szeme alig látszott, ennek ellenére fürgén és vidáman csattogtatta az olóját. Ennek a borbénak a szomszédságában szintén fodrászműhely működött, tulajdonosa most éppen vendéghíján ásítozott a bódija előtt, s az őszeme alatt is vörös karika virult. Tessen parancsolni, szólította meg az utóbbi a fiút, aki hirtelen ötlettől vezérelve az összecsukató tábori székre telepedett. Kis igazítást miért esetleg, vagy egy divatos csikófrizorát tudnék elképzelni? Készséges a mester, és már kanyarította is a fiú nyaka köré a kétes tisztaságú törölköződ. Kenyér eddig soha nem fordult meg Borbé üzletben, az ő haját mindig az anyja nyírta le a rozsdás nagyolóval, ha, nagy, ha már nagyon a nyakába lógott. Igazítsa meg, adta ki az utasítást, hogy divatos legyen. Értettem a lázattal, a Fodrász, akkor szabadna egy szép, modern fazont esetleg? Csak igyekezzen. A mester finoman a hajába túrt, kisé felborzolta, e, eh! mondta mély értelműen, majd a fejtetőn nekilátott a stuccolásnak. Amikor végzett, hintőporos pemzlivel körbesimította a fiú nyakát, és hátrébb lépve elégedetten szemlélte művét, majd apró tükröt tartott kenyér orra elé. A fiú alig látott változás, de nem zúlódott, valahogy meghatározhatatlan módon felnőttesebnek érezte így az arcát. – Szabad egy kis pomádét is esetleg? – nyályoskodott a borbé. – És a választ meg sem várva egy üvegcséből illatos vizet sprickolt a fiú nyakába. Így és már lehet is vadászni a kis nőcskékre, állapította meg a mester, egyötvenet kapok csak. A fiú felállt, két alut fizetett, amit a fodrász mély meghajlással köszönt meg. Legyen máskor is, kérném, szerencsénk, mondotta. Innen a fazekosok utcája felé indult, ahonnan négy-öt vele egykorú szerzetes lépett elő, akik boszorkányos ügyességgel kis sárga labdát dobáltak egymás közt. Csak mikor közelebb értek, akkor lehetett kivenni, hogy ráncos apró almával játszanak. Románult trécseltek egymás közt, nagyokat nevettek, koralfehér fogukat villantották bele a nagy, zűrzavaros magyar világba. Kenyér nem sok jót tartott a csuhásokról, a tökkelütött pahomról és társairól. A többségük szelít hülyének tetteti magát, de hátul a gatyatokban ott lapul a görben kés, ha úgy adódik, villanás alatt rántják fel a szörköpenyt a farukon, és nem sokat kukoricáznak. Az ökölharcban sem utolsók. Kenyér tanulja volt párszor, hogyan verekszenek az utcákon, tereken a szerzetesek. Jó harcosnak tartotta magát, busem aggódott egy esetleges konfliktus miatt, mégis valahogy rossz érzése támad hirtelen. Nem magát féltette, nem is az anyját, aki most a vén szivart mulattatja, csak valami megmagyarázhatatlan bal sejtelem lett úrá rajta, hogy valami készülődik. De mi? Talán amiről a tanító beszélt. Tompa sejtés volt ez, hamar elhesegette. Tudta, mi kéne neki egy csinos lány, mert ilyenek is akadtak azért rózsás babák, akiknek négy ezüstnél kezdődött a tarifájuk. Tisztában volt vele, hogy az ilyeneket veréssel, az arcukat nem érő ütlegekkel, fenyegetésekkel kényszerítik a vásárba, koránt sem önként jönnek, de ez fikasznit sem zavarta. Később ennek is utána néz majd, gondolta. Vizel, vizelnie kellett, elindult kifelé a tömegből, vissza a Józsa alatti zsombékos felé, amerre az anyja is teljesített. Azért izgalmas, amit Mines satilla mondott a zenékről, hogy van egy pusztulás, van a kávasz, és abból van egy építkezés, mert ugye azt gondolom, hogy a saját életedben is van egy ilyen, és talán magyarázható a zenei választásod is, hogy te foglalkoztál ilyen a hátrányos gyerekekkel, akiket tanítottál, és mint hogyha ugyanez a történet lenne, hogy valahonnan a káoszból fölépíteni valamit. Tehát, hogy jól érzem -e, hogy a zenék nagyon mutatják mindazt, ami a te életedet is körülveszi. Hát bejön az ember a klubrádióba, kérnek tőle, hogy hozzon zenéket, akkor nyilván olyanokat hozok, amit persze, hogy tehát valamilyen szinten szíven találnak, és, és szinte a gyomrom is, gölcs ugrik meg a, meg a libabör megjelenik a, a karomon, Persze, tehát mondjuk én családilag is nem akarok belemenni, de, de folyamatosan ezt láttam otthon gyerekkoromban, is a, a szétesést, és a, és a, és a törekvést, a, a, egyre reménytelenebb törekvést a, a, arra, hogy kimásszunk a, a gödörből, és tíz kapaszkodunk kapaszkodunk, visszacsúszunk és vagy sikerül, vagy nem, hát a családban nem sikerült, én, én, én is voltam nagyon mély gödrökben, és, és, és viszont én ki tudtam mászni, de ismerem a gödör, a gödörfenekét ismerem, azt is ismerem, hogy hogy kell kikapaszkodni belőle, és azt is ismerem, hogy hogy nem szabad még egyszer belezuhanni, de ezt, a, ezt az, ezt az érzést soha, soha nem felejtem el, és ezekben a zenékben is, amiket hoztam, és ami még lesz majd, az állandó próbálkozás, az újrakezdés, a, a gyötrelme és, és, és kényszerűsége. Hát nem véletlen bocsánat, hogy a műveidben, akár a regényedben, akár a korábbi novelláidban, ott van színeiben ez a világ, ott van a díszleteiben, a lakótelep, a város, az egyebek, Igen. és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Pestre, amikor te fölszöksz, vagy följössz, akkor belecsöppentsz abba az alternatív világba, tehát az lesz a te homid, mert hogy Mit adott ez neked? A, ugyanazt a sorsközösséget, a gödörből való kimászást, a nagyon hasonló életérzést, uh -huh. vagy miket adott? Amikor én följöttem Budapestre, illetve eljöttem Budapesten, Debrecenből, az kb. 1985-ben történt, amikor Budapesten még nagyon, nagyon kemény dolog volt, nagyon kemény kalandokat lehetett átélni, akkor, hogy az ember bekapcsolódott a föld alatti illegális ellenzéknek a munkájába, hát én ilyen kis terjesztő voltam, meg, meg gyűlésekre jártam, meg kiáltványokat fogalmaztam, és hát ennek leg, leg, leginkább a vonzó része a, kaland, a kalandossága volt, Másrészt meg akkor volt ugye itt a, az underground zenei kultúrának a, a fénykora. Például a Control Együttes Bárdos de akinek a nevét mindenképpen szeretném bemondani, mert az, hogy a, most egy ő az a darabot. Abszolút, tehát ez, ez nagyon jósan egy fél más perc, elmondom, hogy ha nincs az Ági, akkor én nem, akkor ezt az én darabomat nem mutatja be a katona, ugyanis az Zági írt egy, csinált velem egy beszélgetést, amit itt a klubrádióban olvastatok, és a klubrádiót meg hallották a katonában, és így, így derült, hogy létezik egy ilyen darab. Ezt, ezt csak egy gyorsan nagyon fontosnak tartottam, hogy elmondja. Tehát ekkor Budapesten a, a ez az underground zenei kultúrának a, a, a csúcsa és a, a tündöklése, és ez egy nagyon izgalmas város volt, és még jó néhány évig az is maradt, míg most aztán belefullad a mocsárba, és megint tulajdonképpen azt látom Budapesten, mint amit az életemben is, és a körzetemben is nagyon sokszor, hogy megyünk lefelé egy gödörbe, és egyre mélyebben vagyunk abban a gödörben, és a, a, a, még nem is látjuk a gödörfenekét, és biztosak lehetünk benne, hogy még ez a gödör sokkal mélyebb, mint ahol most vagyunk, és a, és a fenekem mocsaras, tehát még onnan kikásszálódni, vagy belefúlunk, vagy nem. Valószínűleg soha nem fogunk belefúlni, mert egy népet nem lehet megfolytani, se a szabadság törekvéseit megsemmisíteni. Lesz ez még jobb is, de ez a regény, amiből az előbb felolvastam, en, ennek ez a lényege. Igen, köszönöm szépen, és akkor ez tehát hegynek a búcsúszimfóniája, amit áll a gödörből is egy kicsi kimászás, egy kicsi fény, meg a búcsúzás pillanata is. <gül> Szenes volt a vendégünk. Jövő héten a költészetnapi műsorunkkal várjuk Önöket. Angmester Burger Lajos a szerkesztő Pályi Mark nevében is. Megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Martonévát hallották.